To je praxe utišení a vzhledu tak, jak je vysvětlená v našem praktáci. Co je praxe utišení? V nářečním budismu praxe utišení je praxe osmi samápaty osmi prohloubení vědomí ve vybrané objekty, které se k tomuto prohloubení obzáště hodí. Toto to je praxe utišení v tradičních Co je praxe utišení dle našeho traktátu? Praxe utišení dle našeho traktátu je přímé poznání poznání prázdnoty. To to znamená? Že jak traktát vysvětluje meditující nemedituje na dech, meditující nemedituje eh, na... Eh, na oheň, vodu, vodu a tak dále, na elementy. Nemedituje eh, na eh, žádné foremné předměty, ale v meditace se nestává nic jiného, než právě prázdnota mysli samotná. A co je to prázdnota mysli? Prázdno tam nesmí není nic jiného, než my jsme zbavená vykalpa, zbavená rozlišování. Ovšem, rozlišování je nutná věc. Jak může. Rozlišování nebo rozlišování je jeden proces. V tradiční Jokačávském pojetí doložené na, jako, na sutra, jako vylankávatelá sutra. Meditující musí poznat za prvé jméno, za druhé rozlišování, za třetí vlastní podstatu, za čtvrté sampažená uvědomování, že tyto všechny tyto věci ty jsou produktem takzvané vykalpa, to je rozlišování. A rozlišování, jak už jsme se eh, zmínili na základě tohoto traktátu, je vlastně, eh, je eh, vzniká z kontinuity z rozlišující mysli. A tato rozlišující mysli není nic jiného, než e, e, nějaká e, zvědějící e, je, je, mysli a aktivující mysli, které jsou to, že karmické poznání. Čili e, rozlišování ačkoliv naší vaší mysli. Toto rozlišování není odlišné od podstaty mysli samozřejmě, která je, je, je práznota. Hmm. Prádí a páramita literatury, prádí a páramita literatury, literatura, na které je založena celá Majanova tradice, literatura transcendentální moudrosty, zdůrazně, že prázdnota a forma je jedno prázdnota a Je jedno prázdnota, a vnímání je jedno prázdnota, a formace vůle je jedno prázdnota, a vědomí je také jedno. Není, neexistuje prázdnota odlišná od formy a forma odlišná od prázdnoty. Tímto principem jsou familiární všichni studenti. Ne od záště Mahajánového buduzu to není nic nového ale teď jak poznat tuto prázdnotu tím, že že člověk pozná prázdnotu, myslí že poznání prázdnoty měsí prázdnota měsí musí poznat prázdnotu a jakákoliv budistická tradice a které vládá, ať je to pereláda, ať je to madjánika, ať je to logika. Jedině poznáním mysli je možné se osvobodit. Proč? Ne. Protože, ne. Ne. jak znám vnitřní mysl, Phenomény jsou popsány v mysli. Myslí je obsahem všech fenoménů. Všechny fenomény jsou vedené mysli. Myslí kontroluje všechny yeah. fenomény. Samyanka je to, so, i či ta stráka, sa, dhammasa sabbe dhamma vasam anvadu. Všechny fenomény jsou v moci jednoho fenoménu. A ten jeden fenomén vědomí. Poznání. Teď eh, naše poznání proč naše poznání je nevědomý? Právě kvůli Vikalpa kvůli diferenciování a pění na diferenciování právě proto, aby člověk poznal pravou dva vědomí, pravou dva mysli musí mysli izolovat od vykalba od sen běh, od rozlišování. Ten první stádium utišení, tedy není ne, ne, kontemplace dechu nebo kontemplace jakéhokoliv uchopitelného objektu. Ne, první, ne, pra, první stupeň utišení hled, tohoto praksátu je tak ne, ne, zbavování mysle od od, od rozlišování. Zbavování mysli od rozlišování mysl je schopná tak ne, poznávat sebe jako prázdnotu. A tím pozná taky, rozlišování není úplněho než prázdnot. A rozlišování je existence, před semenovým ve všechny fenomény ve světě měnící náma, jsou produkt rozlišující myšlenek. Rozlišujících myšlenek. To je důležité poznat. Právě proto v praxe utěšení, jak je představována v tomto traktátu, je vlastně zbavování se myšlenek, rozlišování a pak kontemplace myslí bez rozlišování, bez myšlenek. Jedině poznání mysli bez myšlenek můžeme poznat iluzorní podstaty myšlenek. Myšlenky pochádající, že, že nevědomí. A co je bodysakolská cesta? Že Vymaláky je tým která Bodhisattvoská cesta není nic jiného, než je. Je. poznání neskutečnosti, nevědomosti. Vymalakýho si sladí, že moje nemoc je nevylečitelná. Proč moje nemoc je nevylečitelná? díky lásce a soukvětů se všemě bytostmi. Boží se to díky lásce a soukvětů se všemě bytostmi, přestože pozná iluzorní podstatu myšlení, je schopen, myšlen, poznat myšlenky jako jako podstatu nebo jako skutečnost. Sansávec, sansáve není myšlenka, sansáve není tím měnovým měnovým s myšlenkami, rozlišujícími myšlenkami. Bodita, přestože to pozná, zůstává v rozlišujících myšlenkách, to dobro všech bytostí. Proto jeho nemoc je nevylečitelná. Tím taky se dostává do stavu největšího podmání je forma a prázdnota městí dvě zelčiny. Forma je prázdnota, prázdnota je forma. Cít je prázdnota, prázdnota je cít, vnímání je prázdnota, prázdnota je vnímání, vůda je prázdnota, prázdnota je bude. vědomí, které vzniká z důvěcí právnita. Právnita vědomí, které vzniká z Ale Aby to člověk poznal, musí právě praktikovat kontemplace v mysli bez myšlení. Kontemplace vědomí bez myšlení. Kontemplaci vědomým vědění, dosáhnout hlubšího poznání takovosti mysle. Takovosti tak poznání takovosti vědomí pozná takovost všeho, všech fenomenů světa, nebo svět, a všechny fenomény můžeme poznat jedině myšlením. Ovšem, eh, my jsme právě v té diferencující myšlence stáli zvláštní svět. Jak člověk zůstává? poznání opravduje opravduje stavu vědomí v praxi máš tak právě nebyla i shim sanmej i shim znamená eka samskára samadhi samadhi jedné jedné formace vůne. Což není nic jiného než čistý den. Ne? Jedna formace vůle znamená, že celý svět existuje v tomto okamžiku. Poznání v tomto okamžiku. Jestli je slavného nového výroku, jestliže člověk kromě tohoto kamžiku, vidí obět nechtě tak malý, jako křivě komára, jde do pekla, jak, jak ší byste rychle expertem v Poznání tohoto momentu jako věčného momentu prostého diferenciace je praxe hm. utišení, když je tak, jak je prezentovala v dnešem traktátu. Ovšem, praxe utišení není sama nevede nemůže lést k osvícení neví, nemůže lést plnému provození. Proč? Protože ať všichni, jak traktát, protože to si ať všichni sobě máme nekonečně drahocený drahokant o poznání. Tento drahokant, Neposkleněného poznání z nás je zastíněn tak jako voda. Hm? zlatá voda. Hm? Nebo zelená ruda je spojená s hrušinou. Hrušinou hm? s hrušinou. Tak jako hrušina hm? zlato je spojené s hrušinou nebo křivo. Je neudělitelné odrušení, tak e, tento stav čistého vědomí v normálním e, neprobuzeném bytosti je spojen s pruskými, pruskými, zástavami, zrušeními, aby e, v vrstvě hrušiny byly odstraněny, člověk musí praktikovat nejenom proroubení toho vnitru, ale všechny ostatní cnosti. A největší ze všech a základ všech cností je moudrost, Ve budistické učení veškerá učení budy není jsou jenom prostředky moudrosti či ne. Včetně prohloubení. Prohloubení myslí je jen prostředek moudrosti, sám sobě není konec. Tedy v praxe prohloubení myšlení, nebo utišení myslí musí být spojená s praxi moudrosti a s praxi Všech ostatních sností, obzvláště transcendentální sností, páraní, dávání, velikosti, síla, novality, kšanty, tolerance, víry úsilí a hlavně praxi moudrosti. A praxe moudrosti je co v našem traktátu praxe moudovosti je, praxe moudovosti je vysvětlená strašně spolučný a jednodušný praxe moudovosti je není nic jiného než na základě poznání myšlenek vykážete člověk pozná, že svět a jeho mysl, která na které svět, na které svět je zakládá, podmání se zakládá, je proces vznikání a zanikání na základě příčin um, a důvodu, že tento stav vznikání a zanikání není vlastní jen ne mysli, ale je vlastní mysli všech mytostí. A stejně tak, jako má mysl, tak i mysl všech mytostí podlévá v tomto stavu e, pění na e, myšlení, na diferenciování, které je založené na nevědomí. Kvůli tomuto diferenciování, kvůli tomuto nevědomí právě e, podlévá ve Stavu, toto, e, s, e, v stavu toto proto je spojena s velkým soucitem práce praxe mahajání, praxe velkého soucitu. Velký soucit je založen na poznání kvámi větého traktátu, tedy nediferenciované mysli jako skutečného poznání a Diferenciovat poznání diferenciovanými myšlenkami jakožto to, co způsobuje, že objekty a denní objekty je způsobené. Tím, že toto diferencující myslí, myslí, diferencuje objekty jako něco vnějšího. Čili první praxe moudrosti je první praxe poznání, že kromě mysli neexistuje žádný jiný objekt. Jestliže poznáme, že kromě myšlení neexistuje žádný důvod, poznáme tež, že diferencující mysl je založená na nevědomí, nevědomí čeho, nevědomí vlastní podstaty vlastní skutečnosti myšlení, nevědomí nediferencujícího charakteru vědomí jako takového. Přestože vědomí je to, co rozlišuje, vědomí samotné není ničím k ničím tímto rozlišováním vázané. Že vědomí je tímto rozlišováním vázané právě proto, že věří, že předměty existují jako skutečné, mají správnou podstatu a že mysl, která... Tím pádem mise, která se teď to v taky mise, která má nějakou podstatu. Ovšem, podstata světového pravého není nic jiného. Takovost. A takovost. Poznání takovosti poznání opravdového kární vědomí, vědomí, které tý je vědomí pocházející z kární z aktivizace myslí. Vědomí vědomí same, hodinu nosí dráždění, které to na nechá v sobě svou nekonečnou, nekonečnou soucit, kterým čem pozná, že ne, základ utrpení vypracování je nevědomost, nevědomost, nevědomost o čem nevědomu, o původním probuzení, jako podstat, vědomí, proto přestuje praxi kamaty a vypasaný plat se a zhledu um, stále hloubě ji poznáváš. Um, blíží se poznání um, původního stavu myslí, přesto zůstává v samoslavském stavě poznání prázdnoty v diferenci je práce mm. vypasaná yeah. Velkou čas jsme pokročili nechážete yeah. tam, že to je a krátky úvody do Náš text je text práci filoježického, protože v praktické stránce věnuje málo. Praktická stránka, šamatia vypasaná, vypasaně je založená, jak zmíním, o tom, tento text se jmenuje po tří strání díry s Mahan, Mahayana, nic jiného než Potom jsem se zmínil, ne. že mělomí všechny Ne, poznání, že to mě jak rozlišující tak opravdování to nemají. Než Jestliže člověk takto, než to, to se do původního a který do, do takových, což je takového, co si myslel toto tento text, patří ten do je jeden. Věděl jsem od to Č Č Č Č Č Č ę Ġ Č Č Č Č denepte hrn, dneske hrn, dneske podívejte se na žádný z nás nezůstává máte na kontráře způsobí náleková bavící a já on tí